وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام المجدد العلامة محمد بن عبد الوهاب النجري رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله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 Barangsiapa yang ta'at kepada Rasul Maka sungguh dia telah ta'at kepada Allah wa azza wa jal. Sehingga dalam beribadahan Dalam mengamalkan berbagai macam jenis ibadah Yang ditujukan dan diikhlaskan hanya untuk Allah SWT Maka amalan-amalan ibadah tersebut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 di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari hadis Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ummati daqala jannah illa man abah Setiap umatku pasti masuk ke dalam syurga, kecuali yang enggan untuk masuk Kata para sahabat aman ya, ya Rasulullah Siapa yang enggan untuk masuk ke dalam syurga,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 Keluakul yang ia akan mengambil dan menghantar, kecuali perkataan yang diucapkan ini. Yakni Rasulullah SAW. Para ulama dan para umara, kita tidak boleh mengatakan perkataan yang diucapkan oleh orang yang menghuni kubur ini. Kita tidak boleh mengatakan perkataan ini. Kita tidak boleh mengatakan perkataan yang diucapkan oleh orang yang menghuni Kita tidak boleh mengatakan perkataan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 inul hukmu illa lillah hukum itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah s.a.w. hanya sekedar membawa risalah yang datang dari Allah dan apa yang beliau perintah apa yang beliau larang pada hakikatnya berasal dari Allah s.w.t nah maka bina salah ahlul kitab tatal ahlul kitab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 Ketaatan pada mereka dalam batasan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Di dalam riwayat Al-Imamul Al Bukhari rahimahullah ta'ala Suatu ketika tatkala Rasulullah s.a.w Mengangkat Abdullah ibn Hudhafa Untuk memimpin salah satu pasukan Yang dikirim oleh Nabi s.a.w pada waktu itu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 Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para kalian untuk taat kepadaku? Kepada pemimpin? Kata mereka, "Na'am, kami taat kepadamu." Kalau begitu, kumpulkan kayu bakar. Maka mereka pun taat. Mereka mencari kayu bakar. Setelah kayu bakar terkumpul, maka Abdullah bin Hudzafah memerintahkan mereka nyalakan. Ya. Maka mereka pun menyalakan kayu bakar tersebut. Maka api berkobar-kobar. Setelah itu kata Abdullah bin Hudzafah, "Kalian satu persatu masuk ke dalamnya." Masuk. Masuk ke dalam api. Nah. Yang mereka tahu bahwa ini Kepaatan Hampir saja mereka melakukannya. Tapi tak kala mereka hendak melakukannya, mereka berpikir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 Dan menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah s.a.w. Naam. Lalu kata Rasulullah s.a.w. Sesungguhnya kalian apabila mentaatinya. Kalian akan masuk neraka. Naam. Inna taatu fil ma'ruf. Akan tetapi ketaatan tersebut. Hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Maka dari sini menunjukkan. Bahawa dalam hal kemaksiatan Tidak ada ketaatan.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 Namun kalian mengatakan berkata Abu Bakar berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Ini atar dari perkataan Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan urakum satahlikun. Aku melihat kalian ini akan binasa.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 Beliau menjelaskan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan dalilnya bahawa ini adalah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Alaihissalam pada waktu itu ingin berhajatamatu. Kalaulah beliau tidak membawa sembelian pada waktu itu. Nah, beliau ingin berhajatamatu dan beliau menganjurkan untuk hajatamatu. Nah, hanya karena beliau membawa sembelian, maka akhirnya beliau tidak berhajatamatu. Padahal Haji Tamatu adalah perintah dari Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Ketika Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mereka itirat dengan perkataannya Abu Bakar dan Umar. Kata mereka Abu Bakar dan Umar mengatakan Haji Ifrat. Maka Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala humah mengatakan perkataannya. Ura'akum satahlikum. Aku melihat kalian akan binasa. Yusiku antunna nazzala 'alaykum hijaratan minas sama' saja akan dijatuhkan terhadap kalian batu dari langit Kenapa demikian? Ada Aku mengatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan berkata Abu Bakar dan Umar Dari sini, ikhwani fi din 'azana Allah wa iyakum menunjukkan bahwa Ketaatan kepada Rasulullah SAW adalah ketaatan yang tertinggi. Tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Jangan dibantah hadis Nabi SAW dengan perkataan seorang pun dari kalangan manusia ini. Bahkan orang yang paling mulia setelah Rasulullah SAW. Perkataan Abu Bakar dan Perkataan Umar. Tidak bisa ya, menghapuskan dan membantah perkataan Rasulullah SAW.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 dan mereka sama sekali tidak memperhatikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kebinasaan. Ketika orang ini membantah perkataan Nabi alaihi salatu wasalam dengan perkataan Bakar dan umat, apa kata Ibnu Abbas? Urakum satahlikun. Saya mengkhawatirkan kalian ini akan binasa. Ini menyebut menjelaskan bahawa menyelisihhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sababul halak sebab kehancuran sebab kembinasaan yang menimpa umat oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan dalam kitabnya Daru Taarudil Aql wan Naql qatab li ufadina muslimin mabniun ala tibai kitabillah wat tibai sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam وَمَا أَجْمَى عَلَيْهِ سَلَفُ هَذِي الْأُمَّةِ فَهَذِهِ الثلاثةَ هِيَا أُسُولٌ مَأْسُومَةِ وَمَنْ تَنَازَعَتْ فِهِ الْأُمَّةُ رَدُّهُ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَإِلَىٰ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَالَيْهِ سَلَىٰ Maka agamanya kaum muslimin ini dibangun di atas kitabullah di atas sunnah Nabi SAW dan ketiga perkara ini adalah prinsip-prinsip yang terpelihara. Dan apa yang diprosesikan oleh umat ini, mereka kembalikan kepada kita Allah dan Sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Walisali Ahadin ayam sibahazhi al-ummati shahsan yadu ilai wa yuwali alehi wa yuadi ghair Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam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 bahkan apabila seorang mengangkat tiba, seseorang selain dari Rasulullah alaihi salatu wasalam akaukah menjadikan satu perkataan selain daripada firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan jadikan sebagai alwala wal barak. ini perbuatan dari ahlul ahwa ya perbuatan dari ahlul bidah alladzina <todulan> yufarriquuna bihi <bob 'an> <todulan in> bainal <bob> ummah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 wa yadhhabuna ila ra' sufyan tapi mereka lebih condong kepada pendapatnya Sufyan yang dimaksud di sini adalah Sufyan ats-Thauri Sufyan bin Sa'id bin Masruq Abu Abdullah Thawri. Rahimahullah taala maka al imam Ahmad Herat terhadap mereka mereka tahu ilmu sanad mereka tahu cara meneliti hadis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 kepada salah seorang dari kalangan Tabi'ud-Tabi'in la tuqalliduni wa la tuqallidu Malik an wa asy-Syafi'i jangan kalian taklid aku. jangan kalian taklid pada Imam Malik jangan kalian taklid pada Imam Syafi'i jangan taklid pada siapapun nah akan tetapi ikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Wallahu ta'ala ya'kul padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Falyahzari alladzina yukhalifuna an amrihi. Antusibahum fitnatun au yusibahum azabun alim. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Ia perintah Rasul sallallahu alaihi wa mereka akan tertimpa fitnah ya penyimpangan di dunia itu adalah fitnah az-zaif penyimpangan di dunia ataukah mereka akan tertimpa azab yang sadid di akhirat kelak kebinasaan lalu berkata Imam Muhammad rahimahullah adadri mal fitnah tauka kalian apa yang dimaksud dengan fitnah Al fitnah tu syirikku. Fitnah itu adalah kesirikan. La allahu jika wakaf di kalbi, la allahu jika rada baca kaulih ayat keaf di kalbihi, shayun mina zayrifah yahlik. Jangan sampai dia menolak sebahagian dari perkataan Rasul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 maka keinginan bilang untuk mencegah mereka. Tapi ketika Abdullah bin Umar membaca hadis ini, lalu kemudian dia mengatakan kalimat itu, seakan akan dia hendak menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shabbahu sabban sayyi'an ma samitu sabbahu mithlahu Maka Abdullah bin Umar mencaci maki anaknya ini. dicaci maki. Di luar segala-galanya. Nah, yang tidak pernah kata rawi ini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 al mukhalifun an sunnati nabawiyah baca kitab ijma al ulama fi at tahzir wal hajam min ahli al kita akan dapatkan sekian banyak adar dari mauqifus salaf ya yang demikian kerasnya terhadap orang-orang yang menentang sunnah nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam perkata dari imam ahmad rahimahullahu taala ini diliwayatkan oleh Al-Fadhl bin Ziyad dan Abu Talib. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau juga mengatakan: Nawartu fil mushaf fi wajadtu ta'at ar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi 33 mawdhi'a. Aku melihat di dalam mushaf Al-Qur'anul Karim maka aku mendapati taat ah kepada rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada di 33 tempat ya. lalu beliau membaca firman Allah fal yahdharil ladzina yukhalifuna an, an tusibahum fitnatun au yusibahum adabun alim an adi bin hatimin dari adi bin hatim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 dalam usia 120 tahun Lalu kemudian beliau meninggal Adi bin Hatim ini Dahulu seorang masrani Nah Sehingga dia mendengarkan Firman Allah SWT Yang akan disebutkan di sini, ya, Maka beliau ingin menjelaskan hakikat apa yang mereka kerjakan karena beliau dahulu Nasrami mengetahui apa yang mereka amalkan dari bin Adi, Adi bin Hatim annahu sami'a an Nabi nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayah bahwa beliau mendengarkan nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini ittakhadhu ahbarahum wa arbaban min dunillah wal masiih ibnu maryam wa ma'umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun ketika rasulullah S.A.W. membaca firman Allah ini mereka telah menjadikan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 Jangankan Ustadz kita, jangankan Kiai kita, jangankan para Ahimah, Imam Syafi'i, Wal Imam Malik, Wal Imam Ahmad, wa Abu Hanifah. para Sahabah. Nah, tidaklah salah seorang dari perkataan mereka pun menjadi hujjah, tak kalau menyelisihi Allah Subhanahu Wa Taala dan perkataan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Alam Shuab hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan akhirnya dihaskan oleh Al, -Al Albani. Rabbana Taufiqanah, anak-anakku. تفضلوا حفظكم الله